Esker eta sari arte ondoko minutetan, bertxolaritzaz, baina ez bak kultura ere mintzatuko gira, gure gomitarekin andoni iturriot, zegunan? Baizuri ere. Gomita zira gauk badakizu zuzun dako? Ba, kaletuziaten duela urtebete bat, bakizo, engi belatu zuten. Eh, zila ba, zila hai. Kaletuziaten, ba, ea, emango nuen, ba, irabazleari txapela, Tai arituta gelditu nintzen. go gutxi nuen den bartan, ez nuelakon nire burua antzinatu nahi, eta eta gainera nire ustez, beste batzuek nik baino gehiago berezir dute txapela ematea hor. Nola izan zen niretzet horre handi bat, ba, bai etzerra nuen. Zuk emanen duzu txapeldunari xapela larun bateanxilaaban eta eta bai horre bat nola, nola hartu duzu esaten dizut, lehenik arritu eta galitu dintzen, gero nola den noladen nerezatoa erabat eta harremana onak ditut bertsolari munduakin baietzeran nuen hmm. bela urte bete bat Olida. eta da. gero esaten eh, ziaten ba itza itz, eh, aurten bai, ere eta bai, itza itz, iaz eman aurten beteko duzu andoni. Hortako gomitatu zaituguk aurgo izan, bat zure zagutza egiteko, zaitugo emberste zagutzen untsalaz, xapela, edo bertsularioi batek, edo bertsoa munduarekin harreman duen bat ezagutzen du zu e, zeitugu aimez ezagutzen baduzu harremana bertso munduarekin? Bai, lehenik betidanik danik berso zalea izan naiz. Ni Parisen entzutenion aitari ait, aitari esparriak egiten zituenan Parisen lantegi txiki batean eta ni ondoan entzuten itun ba beak kantatzen zitun ba senpela errealtata eta oidenak bersuak eta maiten nitun. Eta orduan beti bersozalea izan nahiz. Eta gero ba itzulin intzan euskal herrira, zahartuta gero, eta nahiari ero sinion ba mamasei mendeko baserri zahar bat, larraldea deitzen dena amo, amotzen. Amotzen, senperen. Amotzen. Eta nahiak zendu baino lehen zuen baserri hori saldu, eta nik errenioen ba erosiko diat, eta ezin berduekik horrekin, eta ez nekien, baino lehenik nahi nuen, Etxia, nola den amasai garrengoa berritu erakusteko lapurdiko arkitektura. Oso ederra da etxia. Mm. Eta orduan egin nintzen lau urte berritzen, ez nekien zeregin. Eta izautu nuen ba Michel Mendiburu alaba, Joana Mendiburu, mm. bertso munduan sartua eta beha galitu zian. Zerra ektik ez diosu usten bertsoa, emperraldeko bertsoa elkarteari txoko bat. Ta, jo idea polita, bai ez. Eta hola hasi ginen. Eta gaur egun ba Larraldean ez bakarrik bertsolari elkartea baizik ere beste hamar bat elkarte, eh, egiten dutenak, dutenak, teatroa, historia lantzen hmm. dutenak, dantsa, musika eh eta hori uzten diezu musuturuk, ba, nola da, ba, alokatzen dute? Ba, ez, ez, ez dut alokatzen, ez mm. musuturuk ematen dut, eta bakarrik ordaintzen dute pixka bat berogailoa eta elektrizitatea. Zure historia polita da, sortzaz uh, oiartzu arrazira, baina fite joan ziren euskal erritik? Hamaik gaila bat ekin, Urte bat gabe? Ba. Norat? Balenik doniban elu eta hor gelitu iran urte bat, eta gero Pariserat. Pariserat zure itamak uh, Bai, ba, e, bai bai, bai bai, bai bai, <laughs> Zukere, bai. Ba ana bai. Anaiare vaksinitu aan? Bai, anaia bai. Biak e jean Parisera, uh -huh. ba an egin duzu zure bizigaiena, eh? Bai. E, egon insanan ban jangonizote, e, Orita arte, eta gero ibili naiz pa Gero lanerako muitu bai, zira. Kalifornian. Zer lan egiten zinuen? Info, info, informatikan egiten. Informatikan anintzen, mundu zabalean. Bai, bai, bai, bai. bai, bai. Mundu zabalean. Bai, bai. Ala ere, Parixen, atxiki duzu kontaktua euskal herriarekin, euskal kulturarekin? Bai, bai. Nola? Eh, ba, lehen, lehenik, le, le, urtero, joelten nintzen ahitakin, uh, Rue Saint-Ger, han, han zen, ba, eusko jaura Eta aberri eguna egiten zuten aurte. Eta han txikitik joaten nintzen ahitakin ara. Eta horri zautunuen gainera Jorx Antonio agerre. Lendakari jazela. Lendakari jazela bai. Eta gero, zertun nintzen ere, joaten nintzen eskualitzera huidu bo. Eta han gainera izautunuen sibero e, e, talde bat. Eta haremana honak nitun. Eta harek montatu genuen Daniel Landarri antzerki bat, baiala ez. Eta olako gauzak, bueno, txarra eh? <risa> ba, Ni nintzen txarra ba, Balio zen kontaktua txikizeko, beti... Ba, ba, ba, ba, beti da nik esaten dut nikori hori, eskal kampuan bizi direnak, behar ba, hemen gelitu direna, baina gehiago maite dute, eskal herriak, da bai. Uruntasunak emaiten du... <risa> Nostalgia. Bai, euskarra ikasi duzu, ere, zenta etzinakien... E, e, ba, ba, An inkasi duzu? An inkasi duzu, baina... Ba, ez ikastolarik ez, e, e, ez... Ez, ez, ez, izan da, nire lehenbiziko hizkuntza eta ni oro itzen naiz. Ez ginen etxetik ba, ateratzen, eta ni oro naiz nola sartu nintzan lehenbiziko urtekin eskolan, eta ez nekien beste izkuntzik, eskuarabak, maizik. Eskola frantzesan, sartu zinerarik? Bai, bai, bai, ba, eskola frantzesa zen, bar Et, izan, Eta nola... Ba, aikasin buen frantzesa. <laughs> ba, ba. <laughs> Bortzaz. <gizu> aurrak, zite ikasten du. O, gezki pasaduzu uh, momentu hori duaz? Uh, uh, go, ongi ginean etxean, konfianza uh, ondikin eta... Eta ba. Euskalduanak zinezten, euskaldun bezala agertan zinezten, beste jendean ez, zinean? Ez, eh, espanolak noski, espangoan, dizi, erreiten zinean. Zen bueno, eta adai. eskola beste bat, Viste, eskolako kideak zer erreiten zuten, ba, emigrantean, nahi, nintzantan. Ala ere, elduzinean Euskal Herriera erregularki berantago gero? Ba, txigitik zeinbeste, ez, ez, ez genuen sosik, eta ordun ba, urtero ez ginen etortzen. esango nuke nik e, bi urtetik behar bat gutxiago. Bena, ez, ez oi hartzunera, labai? Ba, oi A, bai. eta hori, baserri da, beti, ba, oi hartzunera, eta, eta aitan hola nuen oresakoa esakoa, ba, horre esarra joa da ere. Gero, noiz erabakitzen duzu... Uh itzultzea bizitzera, ez aina espaldi? Ba, ez, ez aina espaldi, ez. Ba, nola hartu nuen erretreta, e, birurogoita bihurtekin, goguan nuen, eta, eta espalditik erosia e, egin nuen etxe, etxe or, zenperen. Zenperen. eta ordun ba nire emaztea eta bi, bi mutikoakin itzuriginan honea, on, duela amasai bat orte, amabos bat orte, Eta, eta, eta gerostik orga. Hortz <laughs> izte, eta orain harremana eh, haundiagoa duzu euskal kulturarekin, bertsularitzarekin, antzerkiarekin, kantuarekin? Bo, haundi ez dakit, baino nik nola berriti nuen xerri eh, hori eta... Erraldea. Ez nek, nek egin zer egin, ba, e, egin dugu, ba, zentro kultural bat gisa. Eta nik ez dut gauza ondirik egiten. Nik bakarrik usten diotet uh, onzia eta mm. eta, eta, eh, eta Benaz egiten duzu? E, Elzekaria. Elze Elzekaria hoiek egiten duzu. Eh? Eh. <laughs> bai, bai, bai. Zure plazarenako joaiten zira, bertso saioak ikustera. Bo, bai, edo ditut nik bertsoa fariak. Bertsoa fariak, bai, bai. Gutsi izan dira hor pan, pandemiaren gatik, baina batzu, batzu izan ez, egia da, egia da, arro naiz ba, orko alkarteak, mar bat elkartzen dire eta gazte, gazteak dira gehienak, izugarrizko lan polita egiten dute, maila hondikoa bai bertsolaria, gino integrazio bastordea hori da, eta a, eguzkilorean zerkitaldean, lapur di milaserion mm. eta bederatzi historioan eta abar, eta nik ez dut gauza hondurik egiten, bakarrik usten diotet, etxe hori. Larrun batean, e, doni bane luizunen ziren ziren, biztan dena? Ba, adoski. Baduzu favoritorik? Uh, edo dougustukonik, baduzun norbait gustuko, ba, baduzu gustuko bertsularri bat. Denak isosen ditut eta eta guerra iteko ba, amets, amets, amets ba le emisiko, Neritzat le misikoa. Baino hor gibeletik odei barrosota, Arrontonak badira. El, ba. Eta bonoa em, neskak ere bai, neskak edo emaztegiak, eh, uh, Arrontonak dira. eta nik, nik salonin zuke ba harritua nago, ikusi ze maila duten. Minon Egia erreteko nahiago dut ze transmisioa egiten ari diren aurrakin. Larun batean beteko da, Jailaia, donio neroitzunen, zu izanen zira noholtza gainean xapela amaiten, izanen zu urduritasun pixka bat, edo... Ba, ez e dakit ez dut egin. Erez, baina? Nola? Duela, duela urte batzuk, irugarren eri eman jontzerbait. E, urdurik e, da zuna, niretzat bertsolariak berdute. Baia, baia, baia, baia, baia, baia. Ukan, izan ni eza inbeste ez dut. Ba, kusiko dut ez dakit, ez kusiko. dut eman aurten. Kusiko. Andoni turri azazteko askertzen zaitugu, gurekin yeah. izanik uh, goizuntan, eta biztan denan, larumaten laruma elgarkusko dugu. Nik zueri, milezker.